Книга Езри Розділ шостий Тоді ж цар дав наказ, щоб шукати в книгозбірнім домі, де складено скарби, в Вавилоні. І знайшли в Ахметі, в замку, що в країні Мідії, один сувій, в котрому так було написано. На пам'ять Першого року царя Кира дав цар Кир наказ про дім Божий, що в Єрусалимі. Хай буде відбудований дім, де б приношувано жертви і палено на його честь офіри. За вишки буде він 60 ліктів і за вширшки 60 ліктів. Рядів з великого каміння хай буде три а з дерева – один ряд. Кошти ж нехай видають із царського дому. Та й посуд дому Божого, золотий і срібний, який Навуходоносор забрав був із храму, що в Єрусалимі, і переніс у Вавилон, нехай повернеться назад і буде віднесений у храм, що в Єрусалимі, на своє місце» а ти його зложиш в Домі Божому. Отож ти, татнаю, начальнику заріччя, і ти, шетар, бо знаю, з своїми перськими товаришами, що за рікою, поодаль держіться від того. Лишіть у спокої роботу при цьому Домі Божому. Нехай юдейський князь і юдейські старші Відбудовують цей дім Божий на його місці А ось від мене дається наказ про те, що маєте робити для юдейських старших при відбудові цього дому З царського майна, що походить із податків за рікою, нехай виплачують точно кошти тим людям без зволікання і чого потрібно для всипалення на честь Бога неба – телят, баранів, ягнят, пшениці, солі, вина і олії – на розпорядження священників, що в Єрусалимі, нехай їм видадуть день у день, без проволоки, щоб вони приносили приємні Богові неба жертви і молилися за життя царя та його синів. Від мене ж дається наказ. Коли хто змінить цю постанову, нехай вирвуть стовп з його дому і нехай його на ньому повісять і приб'ють, а дім його нехай зате буде обернений у руїну. І нехай Бог, що оселив там своє ім'я, скине кожного царя і народ, що простягнув би свою руку щоб змінити це на шкоду того Дому Божого, що в Єрусалимі. Я, Дарій, наказав. Нехай воно буде пильно виконано. Тоді Татнай, начальник Заріччя, Шетар Бознай і їхні товариші зробили точно так, як звелів цар Дарій. І старші юдейські – Будували щасливо далі, заохочені пророцтвами Агея, пророка, та Захарії, сина Іддо. І збудували вони, і закінчили за волею Бога Ізраїля, за волею Кира і Дарія, і Артаксеркса, перських царів. І завершили той дім третього дня місяця Адара, шостого року царювання царя Дарія. І тоді сини Ізраїля, священники і левіти та інші поворотці з полону справили з радістю посвячення цього Дому Божого. А при посвяченні Дому Божого принесли в жертву 100 волів, 200 баранів, 400 ягнят та як покутну жертву за всього Ізраїля 12 козлів за числом поколінь Ізраїля. Настановили також і священників за їхніми відділами, і левітів за їхніми чергами на службу Божу в Єрусалимі, як написано в книзі Мойсея. Потім, 14-го дня першого місяця, поворотці з полону справили Пасху, бо священники і левіти очистились усі до одного, і усі були чисті. І зарізали Пасху для всіх поворотців з полону, для своїх братів-священників і для себе. І їли сини Ізраїля, поворотці з полону і усі, що відокремились від нечистот народів краю, щоб разом із ними шукати Господа, Бога Ізраїля. І так справили з радістю свято опрісноків протягом сімох день. Бо Господь звеселив їх і прихилив до них серце асирійського царя, щоб укріпити їхні руки для відбудови Дому Бога, Бога Ізраїля.